xos musicals amb Rafael Corbí, el món del jazz amb Junior Santos. Avui us presentem amb aquesta càpsula musical la música del percussionista dominicà Junior Santos amb el seu àlbum anomenat Compambiche presentat el 2020 i que de manera internacional s'ha doncs, publicat a febrer de 2021. Des de 1989 resideix a Toronto al Canadà i ha desenvolupat una carrera musical que s'ha caracteritzat per la fusió dels ritmes afrodominicans amb el món del jazz. De fet, això és el que escoltem en el dia d'avui. Amb aquesta ocasió i amb aquest àlbum aparten del Pam Beach, un gènere quis que hi ha derivat del merengue típic, en Santos coqueteja també amb sonoritas afrocobanes. En l’àlbum intervenen els pianistes cubans Roberto Linares Brown i l'Àrio Duran i el productor Joaquín Núñez Hidalgo. Som Pambitxer és un àlbum enregistrat de manera sencera al Canadà coproduït entre el mateix Santos i J.T. Kim L'àlbum conté 11 talls, tot compostos per al mateix Júnior, amb excepció del clàssico Palau. Papa Bobo, un tema que és de Manuel Sánchez de Costa i un tigre en l'Havana. Una altra de les cançons que podem trobar que és del cubà Roberto Linares en Brown. Precisament amb aquest Papa Boco també es podrien donar una mostra del que és l'àlbum. L'àlbum conté moltes peces molt diferents eh, i intentarem fer un petit resum. Tambores blues és la cançó que obre l'àlbum amb molta energia i molta efervescència, amb una base de merengue, destacant-hi els solos de Sandor Swinsberg al piano i de Sandy Gabriel al saxofón. Jarris és una altra de les magnífiques peces de l’àlbum amb un discurs musical concentrat amb el latin jazz i presentant un solo de piano del mestre Koà i l'ario Duran. La clàssica Papa Bobo, que ja hem escoltat de Manuel Sánchez Acosta, té una adaptació assombrosa per part d'en Santos amb intervencions a Joaquín Núñez Hidalgo Tambores Bata, en Santi Gabriel el saxofón Vick, en Vic, en a la flauta Tigre en l'Havana és una altra d'aquestes peces diferents que es troben amb aquest àlbum és un mambo d'autoria i arranjament de Roberto Linares Brown una peça que estableix ponts entre la timba i la rumba amb una destacada participació del mateix Santos a la tambora Així hem nosaltres aquesta càpsula musical que ens ha costat a l'àlbum de Junior Santos, el seu debut, un debut prodigiós que dóna valor a la cultura afrodominicana, tot i que pertinen des del Canadà. Tanquem en Saien, que significa Mujer de Buen Corazón, amb l'idioma Mapuche, i escoltem una fusió, al Huacanico, inspirat amb el lloc de naixement del pare de Santos, el qual està dedicat eh, el disc. Junior Santos, con Pambiche... Des del 2021, bona música amb aquest Latin Jazz.